återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror. Det bara ler Daniel. Kan vara. Jag hör dig jingeln här. Vad? Va? va, va. Tjoho, ert favoritprogram är tillbaka. Och Daniel Roth han har redan varit ute och skördat tonvis med krokusar. Och då har väl ni också gjort era grönvita länder land. Länder. Mm, jag vet inte. Linus Halin är med här också. Och så jag och Mattias Hjälm, vi ska ta ett stadigt grepp om nuläget kring Rögle och blicka tillbaka lite och så framåt mot ett slutspel. Vad har Rögle för drömmotståndare egentligen? Det ska vi försöka ta reda på genom att spekulera med våra små snillen ihop. Det ska vi. Programförklaring. Man blir alldeles nervös. Det är inte en enda människa som har stängt av än så länge, när vågar jag lova Hjälmen. Ja, Det hoppas vi, vi har ju allt för att suga in som bläckfiskar alla er lyssnare Så att ni inte går att stänga av det här ni ska få Lyssna er trötta på våra stämmor God snack Sen får ni vila en vecka, så kommer vi tillbaka igen Pang på bara, och Linus sitter och små flinar ja, det, det, Jag älskar när du är så här peppad igen, men jag blir peppad själv Du det, det är bra loka kan känner känna? Sådär att vi sitter och ler och sitter själv och skrattar så de på att av stolen igen. Ja, jag såg för övrigt ett naturprogram om bläckfiskar Mycket intressant, det ska ni kolla upp i dokumentär Kanske kan mm. vara något för röglö att ta till sig kunskap om inför det som väntar Men nu lämnar vi djurvärlden och går på de grönvita maskinerna och de, de torskar ju inte De torskar ju inte Haha, <laughs> <laughs> ordvitsarnas mästare som är igång Nej men bläckfiskar så har det spretat lite åt olika håll senaste veckan. Eller vad säger ni? Ja ni är, ni är, ni är magiska. Eh, ni älskar ju allt med ordvitsar här i nordvästra Skåne. Det har jag förstått som inflyttad. Mm. Men nu ska vi bli lite mer seriösa. Och då skickar vi iväg Daniel Rots träningsrapport på en gång. För det är du som har varit ute i Katena Arena och inte Linus Alin. Och blocket är där som den gamle vetgiriga historikern. Daniel ändå är. Precis. håller vi oss från aktivt och moderna tekniska hjälpmedlen så långt det är möjligt, det hör. Absolut. Det är bara överflödigt. Själv skulle jag vilja ha brev, du vår som ni vet. Du vår som kommer med ett mejl i veckan. Inte mer. Nej, det är vi all. Gynnat vår mentala frid ibland. Eh, men, eh, jo, men så här var det. du gick ju på lite jullov. Äh, det gjorde hon de verkligen inte. De gick på <laughs> lov i lördags. <laughs> Ett försenat jullov. Jag slog mig själv i huvudet nu. Eh, ja. De gick på lov i lördags. Efter en stark prestation mot Skellefteå, och Därefter fick spelarna ledigt söndag, måndag och tisdag. Och idag, onsdag, eh, 10.30. Så var det... Eh, instämpling på isen och ett eh, pass som jag var ensam ödskådare på eh, tror jag, på läktaren eh, Det var en ganska komplett, ett ganska komplett gäng tre stycken spelare saknade Ska vi gå igenom dem direkt eller ska vi börja någon annan ände? Gör det, för det blir lättare att hålla isär allting när du kommer till backpar och kedjor om vi redan från början vet vilka som faktiskt inte deltog det. En andra åskådare dök upp när han åtstod 20 minuter av träningen och det var Kristoffer Rifalk som inte var på is. Kristoffer Alvengrip, en av fysioterapeuterna, sa till mig efteråt, en text som ligger ute på hr.se, att det är en mindre skavank dag för dag. Jag räknar med att han är i full träning i slutet av veckan här, torsdag och fredag och att han Rifalk är spelklar igen på tisdag. I omstarten mot Oskarshamn. Den andra som fattades var Erik Gellina Och det har vi ju vittnat om många gånger på den här podden. Att hans träning, han vinner inte det stora träningspriset det år. Han har tvingats över många träningar. Det är också mindre skavank heter det. Men också ska vara på is i slutet av veckan. Tillägga att han är ju också avstängd ett antal matcher. Precis, han fick fem matchers avstängning efter Örebro-matchen, avtjänat en av dem av har fyra kvar. Och den tredje spelaren som fattades var ju då Leon bristet av samma skäl som innan. Covid-19-sviter som han sliter med och kommer att slita med resten av säsongen. Och beskedet från Kristoffer Alvengrip där var att han har fått några extra vilodagar. Så att han har varit ledig som de andra här nu men fått några dagar till. Så att han eh, gissar på att han är väl igång igen bortåt helgen eller, eller på söndag kanske till och med. När de, jag tror att de skulle vara lediga åtminstone lördag, kanske någon dag till. Eh, Man sedan tränar söndag, måndag inför omstarten tisdag. Så det var eh, frånvaroläget. Det betyder att du också kan tala om hur de formerade under den här träningen. För jag antar att de ändå spelade en del fem mot fem efter ett par dagars ledighet. Ja men det gjorde de. Och det är inte så mycket att om egentligen. Det känns som att det såg ut ungefär som det gjorde i lördags. Också med uppdateringen då att Bristet inte var med. Så backparen så ut som senast Hansson Jonsson. Zaidon eh, med La Legia eh, Var det under matchen i lördags Dåligt pålöst här Var det under matchen i lördags Som de parades ihop eller? Nej det var inför den matchen Nej det var under, ja, matchen. Matchen. Det var under ja. matchen Men det gick ju eh, fint för, för dem ihop Så de fortsätter Och eh, Ekestal Jonsson Är kvar tillsammans med Lesund Så att Marcus Johansson är, är fortfarande utanför De sex startande backarna Sammen ja. så sa ja. jag du är inne i fotbollsbubblan nu, Daniel. Det är ju lov och fotboll. Marcus Johannesson sa du. Men häftigt. Du har lämnat hocken helt. Ja, kan man sätta sig själv i ge sig själv men tvåa? <laughs> ja, det är inte riktigt Ja, det får du göra. Men det är ju det är mycket som talar för att vi skickar ut Linus nästa gång på, på Träningsrapport i för poddar Ja, är också så får jag komma in igen för det är ingen som kan ersätta mig just nu för ni, ni har ingen aning om hur ut. <laughs> Nej, men det blir mycket spännande att höra vilka, vilka spelare du har fått in där. Det kan ju bli allt från Messi till Ronaldo till LeBron James Eh, precis, men jag gör ett försök att eh, behålla fokus Och säger att Anton vi Vikarierade då, fortsätter då vikariera Eller vad man ska säga, ihop med Ted Butén Och Tärbelinia, spelar ju där mot eh, Skellefteå, Eva eh, Ryforsar Intakt, eh, Erika Andersson Hoppade då in på Bristets plats, ihop med Patrik Sjögren och Olli Palola Han har väl spelat där tidigare Om inte minnet sviker man eh, En hel del, och sen eh, Fjärde kedjan om. med Matsson, Ferguson och Adam Edström. Så en ganska komplett line-up får man säga. Det är väl egentligen bara ett frågetecken här som reser sig för mig. Och det är att jag fortfarande inte kan förstå att Samuel Johannesson, som du snubblade på där Daniel, går, går efter i kön gentemot lukas Eker Jonsson? Nej, vi var ju inne på det väl förra veckan också. Jag är del av den åsikten. Jag tycker ju att det fanns länge fanns skäl att jag kunde förstå att han var utanför sex startande backen, men det tycker jag faktiskt inte att, att det finns. Jag tycker att det, det är inte många gånger jag tycker att, liksom, att de är av åsikten att det är ett felbeslut, men det tycker jag faktiskt att det är sett till liksom, prestationer fram på slutet där jag tycker att han presterat på, den, på de höjderna att han faktiskt förtjänade var på sex startande backar. Däremot får man säga på, på backsidan att eh, La Legias eh, andra halva matchen mot Skellefteå eh, var ju hans klart bästa prestation i rögleträdaren sedan han kom. Oavsett position och allt sånt där nu. Nu känns det helt givet att de kommer använda honom eh, som backresten av säsongen om, inget, eh, om det inte uppstår någon total skadekris på förvarsidan eh, längre fram. Men han stärkte ju verkligen sina aktier att spela på sex sexpackar. Och det faktum att han, han sett samman med Seid och nu talar ju också såklart för att coacharna har tagit någon slags beslut där. Så han har väl någonstans seglat upp som, om man inte visste vad man hade honom för ett par veckor sedan, så har han seglat upp som en, en stark kandidat för att spela liksom, topp fyra i ett slutspel på backsidan även när Djellina kommer tillbaka eller topp fem blir det då kanske med Hansson och Jonsson jag, tror han är, jag, jag skulle säga att han är klar sexa, för jag tror att de fyra i toppen rör man inte och Lesund har en alldeles egen given plats men därmed tror jag att La Legge är, är, känns det som att han är före både Ekestol Jonsson och Johansson för tillfället men vi kan väl vi kan väl, väl tillåta oss att resonera kring hur man tänker på backsidan. Min enda förklaring är att liksom att det är inte politiskt beslut men att man vill ge Ella en rejäl chans. Och det är väl vettigt inför slutspelet att man vet inte var han står. Sen är det kanske lite, liksom, lite lättare, eller vad man säger, lättare snedsträck- um, kortare väg tillbaka för en sån som Johannesson som har varit lite inne och ut i laget. Man vet ungefär vad man, man går för. Det blir ett, en lite tyngre markering att, att ta bort Ekestoljonsson eller ta bort Laledja Det blir ju en större, vad ska man säga, släckningsrisk i det här skedet av säsongen. Så är det ju. Men som resonerar resonerade de, de sex backarna Rögle har just med då Jelena frisk. Och sen, sen är det ju. Eh, jag håller med igenom där också. Jag tycker Johansson är före Ekstoljonsson. Men eh, för Johanssons del så känns det ju eh, otroligt tufft. Att slå sig in på en startplats i ett slutspel. Eh, den ekvationen kommer ju. Om de behåller sig skadefria och friska. Kommer inte eh, att gå ihop. Och det tycker jag är helt okej. Okay, med tanke på hur de andra backarna har presterat över tid. Men jag tycker fortfarande att han ska vara om ni står i mina första reserv in om någonting skulle, skulle hända. För eh, man har ju också. Jag, jag fattar att man ska spela med med absolut bästa laget och inte ta hänsyn eh, till någonting i slutet. Men Johannesson är en framtidsspelare. Han kan eh, dra enormt mycket nytta av och, och få istiden i de här skarpa matcherna som väntar. Och egentligen får en ny fram till så långt rögligt går. Och jag tycker att han är tillräckligt bra för att och vara där. Jag sa att han skulle vara i den här kön. Jag har väl bara en ytterligare tanke att lägga till här. Och det är att, nu pratar ni väldigt gott om La Legia. Jag vill se mer av honom innan jag puttar in honom till en given topp 6-back. Jag, äh, jag, jag är inte där än. Jag är absolut beredd att backa och böja mig längre fram. Om han fortsätter och visar att han, att han håller klassen för det. Äh, jag, jag är inte där än. Jag är inte framme där än. Nej, och det, det är inte jag heller egentligen. Alltså jag tycker nog inte att över tid att, att jag sett LaLegia prestera så mycket mer än vad Johansson har gjort. Jag tycker framförallt att han, man vet inte riktigt vad man har om Han har varit ute och cyklat någon match kanske, men också varit uppe på höjder som kanske inte Johansson har varit riktigt uppe på. Jag tänker framförallt då på, vi hade långa diskussioner om, om LaLegias betyg efter Skellefteå-matchen och som vi väl enade i, han fick en fyra för att han var en trea första halvan och en fema andra halvan. Men eh, han, när han spelar på de höjderna med den, liksom, de flipmackorna och de handlederna så eh, är det ju, har han otroligt intressanta egenskaper. Men eh, sätter på tid liksom, så vet jag inte om han har... Jag eh, är nu som du också, Hjelm, lite tveksam över min, min slutnota. Just det du säger där Daniel, över tid. Det är det som jag tycker det är det intressanta nu med La För någonstans så... Han kom, han kom till Rögle han hade inte spelat på elva månader Han satt som forward. Där gjorde han ingen större avtryck. Han har hela tiden varit tydlig i intervjuer och så. att Han, han, han spelade där han blir satt av coacherna Men han är mest bekväm som back i hans naturliga position. Han fick chansen som back. Och sen dess har han tagit steg framåt. Han var bra i första matchen som back också. Man har tagit de här successiva stegen framåt hela tiden. Och det är det vi har pratat om sedan de värvade ledde. Att ja, han har en inkörningsperiod till SHL. Han har inte spelat på jättelänge. Det kommer att ta tid för honom. Han har ju någonstans, sen han, han fick, fick spela backhåndet, tagit de steg man kan förvänta sig. Och kanske nått till. Så därför tycker jag väl snarare att tiden, ni vill se honom mer. Jag skulle säga att tiden talar för honom på ett annat vis. Eftersom att han är där han är ny. Och med fem matcher i en till så tror jag väl snarare att det kan tala för att lediga kan ta ytterligare ett steg framåt. När han får ännu mer SOL rutin Så jag vet, jag är lite, jag tycker mer den intressanta aspekten är om man vänder på det. I just hans fall. Jag tycker ni har, egentligen, det är ingen som har fel i sitt argument. Det är ju också, hållemärling, det är, ett klubb, det är, inget, det är inget, inget, inget dumt argument alls som du lägger fram nu. Jag menar bara att jag tycker att det är en viss skillnad på liksom förtroende. att alltså han lyfts in och får bästa liksom, tänkbara utpackning man som säga. Johansson känns ju lite inbjuden med armbågen hela vägen den här säsongen. Att eh, han har varit konsekvent utanför, lyfts in när det har funnits. När han inte köen har varit så långt bakom honom. Och när det sen bara kommer tillbaka spelare igen så rycks han igen. Liksom. Liksom kanske inte, de har lite bedömt sig olyka säga. Lite, stör, lite mer liksom gräddfil in för Ledga och bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Och det, det kanske inte Johansson riktigt har fått, tycker jag. Nej, så är det ju såklart. Vem vet hur Johansson hade sett ut om han hade satt sig ihop med. Moritz Seider till exempel. Det kan ju ingen svara på. Så en, för, en och annan som måste det bra ut ihop med den tyske backen. Exakt. Så är det ju såklart. Så det håller jag helt med om. Poängen är ju att Laledia följer ju den liksom utvecklingskurvan. Jag tror att de hade hoppats att han skulle ha sen han anslöt. Och det är därför jag tror att då... Om han får fortsatt roll nu så tror jag väl att det talar för att han... han blir ännu bättre. Ungefär så. Absolut. Och han, han, det får man ju verkligen säga. LaLegia, om han inte gjort något avtryck som förvart. Så har han ju verkligen gjort det som backdick. Det är, det är säkert så. Samman med förbehållet att det är en ren gissning. Att, att de ser precis detta. Att, att LaLegia har liksom en verktygslåda. Som kanske inte de andra har. Han är helt given. Vi ska, måste spela igång honom. Liksom för att menar han det registret han har visat upp han har Det är precis som du säger Lena han har varit på, på väldigt höga höjder tycker jag att han har varit en ja men en, nästan till en, en sensation sett till liksom hur han har presterat när han har eh, varit bra som mot Follefte och någon annan match tidigare Ska vi släppa träningsrapporten? Nej, det ska vi inte. Nej, jag har ett litet, en liten fundering när vi, vi pratar om, eller du eller rader upp kedjorna. Vi kommer tillbaka till honom i varje avsnitt, men det känns oundvikligt med Leon Bristet. Du sa liksom att Anton som vikarierade på den platsen under Bristet saknades. Jag är lite så här, gjorde han verkligen det eller ser man nu att kanske inte Bristet kan ha den rollen han har haft tidigare helt enkelt- eftersom han är, uppenbarligen är, har så begränsade förutsättningar- eh, i sin hockeyvardag. Att man helt enkelt tänker att Nej, men Bristet får, får spela i en tredjekedja- så får vi se hur han, hur han känner sig och utvecklar sig. Eh, men utgångsläget ska bänk som spela i den miljön- för det är där vi har bäst chans att få honom som producerar. Jag tycker den frågan är värd att lyfta nu- med tanke på att Bristet- eh, Egentligen sen, sen han tog det här uppehållet och blev sjuk och haft de här eh, otroligt tuffa förutsättningarna att jobba med. Så hur länge kan man vänta innan man då eh, tar, tar det här eventuella beslutet? Det undrar jag. Jag tror att du är något på spåren Linus och jag tycker att det är ett väldigt logiskt resonemang dessutom. För, för jag tycker inte att Leon Bristet har imponerat när han har spelat i den kedjan heller och där, dessutom har Anton Bengtsson en jättebra säsong bakom sig där han har producerat mer än vad han brukar göra eh, som ytterforward så jag tycker det rent rimligt borde vara så att de två första kedjorna spikas nu och sen får Leon vara med i den mån han kan framöver och in i slutspelet och det kan ju vara en jättejoker men det är inte säkert att det är en joker alls med tanke på omständigheterna Nej men precis jag, jag, alltså, det är inte så att jag säger att man ska cementera och säga okej nu, nu, nu räknar vi inte med bristet Utan jag, jag tycker väl också som du att Rögle borde se honom som, som en jättejoker i leken och har man tur så, så hittar han ju någonting här sista, <coughs> sista sträckan in mot, mot ett slutspel och kanske till och med i, under ett slutspel beroende på att man inte vet hur hans kropp reagerar på olika, alltså när belastningen blir ännu hårdare sen däremot ska man också ställa sig lite andra frågor kanske i det här sammanhanget spelar man i, i den i en andra kedja där med Tambelini och Butén som medför det en viss typ av press både inifrån och utifrån att man ska prestera, spela på en viss nivå, göra poäng, vara bärande offensivt med allt alla de problemen bristet eh, kämpar med och försöker få, få liksom ordning på. Eh, är, i, är det bra för honom att ha den typen av press nu? Eller ska han få, ska han få spela in tredje line och vara lite i bakvattnet och, och helt enkelt eh, smyga sig fram där? Man säger att det är, det, är helt, det är inte riktigt rätt beskrivning att Anton Bengt som vi kan Jag tror också att han är där för att stanna. Det här är ju lite och här för någonstans är det ju inte Leon Bristet man bedömer Det är ju en, en, någon slags skugga Av honom av skäl Som han inte kan påverka Han är ju inte, det är ju inte Han är ju inte sig själv helt enkelt Och det bara, Om man ställer Anton Bengtsson Och Bristet bredvid varandra Så är ju Anton Bengtsson eh, Någonting annat För tillfället Eller den här säsongen han är ju där på meriter i, i en, av en av de två toppkedjorna. Det är ju ingen vikarie. Han Så pass bra jag har jag inte bänkt som av att han är en av Rugles sex bästa och mest offensivt producerande formans. Så att, jag tror absolut, och, och jag tyckte man såg kvittot mot Chileffe också att den kedjan fungerar ju faktiskt. Den börjar ju fungera i den matchen när liksom, den kedjan var väl, var väl plus tre. Plus tre matcher. Jag tycker inte riktigt att de hittade kemin där Bristet, Brittén och Tambolini. Men det händer ju någonting när Bengtsson kom dit. Så att det, är nog, det ligger nog i farans riktning att de tänker som du säger Linus. Jag vet inte hur, hur det är inne i Leon Bristet skalle. Men det skulle faktiskt också kunna vara så om man vänder på det, ditt resonemang Linus. Att det är pressen han faktiskt vill ha och kanske rent av behöver ha. Att han inte vill, även om man har förklaringar till varför han inte får ut sitt spel den här säsongen, så kanske han ändå inte vill någonstans acceptera att jag är inte den här spelaren som alla förväntar sig det här av längre. Det kan vara så att det är precis det han vill ha och att han tar den frustrationen när han inte lyckas. Och gå vidare till nästa match och försöker, försöker igen. Så kan det absolut vara också. Och det är bara Bristet själv som, som kan känna och veta svaren på det. Och det är en väldigt intressant sida av eh, andra sidan av myntet du, du får fram här igen. En, en annan aspekt i det hela är ju att spelar du en annan line då matchas du lite tyngre. Eh, samtidigt som du har som Bristet en roll i, i powerplay- då får man ställa sig frågan, okej okay, om vi ska få ut maximalt av den kapaciteten Leon Briset har idag alltså att Röglis ledning ska ställa sig den frågan, kan han matcha så tyngt i en toppkedja och spela powerplay och vi får ut max av honom? Eller ska vi donera lite på hans istid och försöka maximera honom i powerplay till exempel? Det är också en aspekt helt enkelt orkar han Nej, ja det är sant och sen tror jag också men jag tror också att det handlar väl om hela hierarkin och får få ihop hela pusslet också. Man har ju man såklart tittat på att Bristet och Briten har dokumenterad kemi ihop. En sån som Anton Bengtsson är ju egentligen klär ju bättre i en lite rakare linje med Sjögren och Pallola. Jag sa till dig Linus, att jag tycker att Bristet och Mattias Sjögren har liksom det är lite som kungen och drottningen när det kommer till kemi liksom. De har aldrig riktigt sett skära ut, måste jag säga. Det där kan ju bli ett citat för svensk dam eller någonting. Få ringa mm. till Johan T. Lindvall och, och säga att du har en, en sak du vill framföra. Det har jag okay. varit kemi mellan kungen och drottningen. Nej, jag tycker aldrig att de har sett riktigt eh, nykära ut. Men det är, har ju inte med detta den här båden vi har. Men jag tycker kanske att det, liksom, Sjögren och, och Bristet, eh, de är inte riktigt samma typ av, typ av spelare. Jag tycker liksom att jag tror kanske att det har en kemifråga liksom, eh, när man försöker lägga hela pusslet. Men att så får man ju såklart vända upp och ner på det när man märker att det var ju två matcher och flora. Ett stort och två och nio där. Och lite, lite skakt läge. Då, då backar man väl tillbaka till basen. Och kanske lägger om pusslet lite. Och eh, det gjorde man ju. Och det, det fick ju. Det hade ju säkert inte med, med liksom med det att göra. Men det fick ju någon slags effekt i alla fall. Hela laget satt ju ihop mycket bättre. Och det, ja, det, det, i den matchen funkar det ju liksom. Eh, alltså Bristet. Det, det, han funkar ju ihop med inte Så jag menar. Men jag är svårt att se att det liksom blomstrar och blir liksom eh, något stort av det. Nej, ja, Det är väl där man får kolla på, på rollfördelning och så också. Är Bristett i, i fas för att vara en eh, offensiv poängspelare just nu eller ska han, ta, han han har ju många strängar på den luren. Han kan spela olika typer av hockey också. Han är ju med sin med sin så kan han ju passa jättebra i en tredje kedja också om han bara Får en annan typ av uppgift och roll. Så det, jag tror det är det man funderar på just nu. Om man helt enkelt ska, ska omvärdera det lite här nu i slutet av säsongen. Och ge också Anton Bengtsson som har, han har gjort sina mål och gjort sina poäng. Och, och har avgjort många matcher och på beslut här nu också. Så att ge honom en, en, en möjlighet att spela, spela in sig i en kedja med Brittain och Thamblini. Hade ju på något vis också varit intressant att följa och se vad de hade kunnat få för ut, utväxling på ett lite längre Perspektiv Det kan väl också vara ett, ett slags Trumfkort att ha med sig in i, I ett slutspel eh, Men Både Anton Bengtsson Och Bristet är ju Användbara på båda sätt liksom. de, är ju, de kan ju bevisligen Jag tycker Bengtsson har tagit det steget Denna säsongen, han kan både vara en grov grovjobbar I en tredje kedja, man kan också Funka som en kreativ Kraft i en andra kedja och Bristet har ju varit omvänt. Han har ju varit en kreativ kraft i toppkedja. Men i grunden är han också en hårt arbetande spelare. som Han, han kommer inte bort. Han blir inte bortkommen i en hårt arbetande tredjekedja. För att de, han, hela hans spel bygger, ju på, bygger på hårt arbete. Så att det kör... Kör liksom någon fast eller, eller det visar sig om en månad eller att bristet är på en annan plats orkismässigt så är det väl bara byta de två pusselbitarna om man vill det någon gång. Ja och då har man den här Jåkon som du pratar om igen eh, som kan, som sagt skulle det bli så och det, det hoppas vi väl alla med tanke på vad han har gått igenom och går igenom just nu bristet han får göra sig själv rättvisa i ett slutspel. Då är det ingen dålig spelare att kasta fram längst fram i ledet istället för... Eh, där han befinner sig just nu då. Nu tänker jag faktiskt säga att nu går vi vidare Annars kommer det här bli tre timmars avsnitt Vi har fler punkter på Programmet, vi måste vidare helt enkelt Bra hjälm, du tar din Programledarroll på allvar Jag tänkte att ni skulle få prata till punkt sen, sen sätter jag ner fötterna och slår näven i bordet Och säger nej nu räcker det, nu måste vi tillbaka Tillbaka för det har spelats två matcher, förlust mot Örebro och seger mot Skellefteå. Vi har varit inne lite grann på det i era analyser där med hur det ser ut mot Skellefteå och vilka spelare som var bra, några av dem i alla fall då. Men Örebro, några ord där. Jag bevakade ju den matchen och såg en frustrerad Erik Gellina. Han påstod i intervjun efteråt sen att han absolut inte var frustrerad men nog tycker jag att Emil Larssons undvikande av tackling på Erik Gellina. Jag säger så. och Ni får gräva djupt inom er här nu. För ni är alltid med i egna spelare. Men jag ser verkligen inget oskyldigt i Emil Larssons undvikande av tackling. Och det där följde med Erik Gellina sen. och han, han var påtjafsade med, med spelare Örebro. Och sen den här helt, ja, jag skulle ta till ordet, korkade knuffen på spelaren eh, som inte är puckförande i Örebro och så får han fem matcher på det Vi var inne på Erik Gellina förra avsnittet, hur kommer han att fungera när det blir mer slutspels hockey och i slutspelet, där är vi ju inte än, men en försmak mot Örebro borta var det, och där funkar det inte jättebra för, för honom, jag, jag är kritisk här mot Erik Gellina. jag är kritisk också över att han inte var mer självkritisk än att säga att han inte är en smutsig spelare han måste ändå se vad han gör när han sätter händerna i ryggen. Det måste han kunna förstå själv, eller? Tycker jag i alla fall. Uh, ja. Um, det är ju en, en sen smäll liksom. Det är klart att det är skaderisk förknippat med. Det är, ingen, det är kanske inte den liksom hårdaste, våldsammaste, fulaste överfallet man sett, men den är ju man utsätter spelaren för, för en risk när man tacklar så sent eh, i min åsikt, så att, eh, det är väl bara att nej men han väl, är väl en av dem som har haft en, en kurva som har varit lite svajande säkert kopplat till det vi har varit inne på här att han inte kan träna i full utsträckning. så rent krävs den tanke som föddes nu, kanske inte helt fel för honom att få fem så avstängning och få eventuellt läka ihop och, och, och hitta sig själv igen. De Kanske de höjderna som man hade i början av säsongen. Jag menar, när Jelena och Zaydar de vi har vi sett av dem när de har spelat som bäst så är du ju SHLs kanske absolut bästa backbar. Så det är väl klart att Rögle mycket, mycket hänger ändå på Gellina med tanke på hans roll i laget beroende på hur långt man ska ta sig. Han har en extremt viktig roll, spelar otroligt mycket eh, i matcherna för dem. Eh, men som du säger igen det har ju varit tendenser i flera matcher, vi har pratat om det tidigare avsnitt, att han har sett spilt energi på lite fel saker. Alltså på domare, domslut och festikulerat med händerna. Så det känns lite, lite ur balans helt enkelt. Och som du säger Daniel Kanske läge att starta om systemet lite grann för honom och, och komma in med pigga ben och, och, och piggt huvud framförallt här. Han får ändå sista grundspel, seriematchen och spela innan slutspelet så ja, där, har man, där, är ju ett, där är ju ändå trots hans, hans facit med poäng och, och siffror och allt sånt, så finns där är det är ändå ett frågetecken som hänger med med honom fortfarande. Jag vill förtydliga här nu så att det inte det misstolkas men alltså här håller vi isär person, sak och person personen Erik Gellena är fantastisk och, och, och han ställer upp på intervju och allting sånt. Det är mer situationen i det här och en, en kanske en tendens över några matcher där han inte har nått sin kapacitet. Och du säger Linus att det är när Erik Gellena kan vara sig själv så är det bästa backparet med eh, Moritz Seider. Ja, i grundserien Ja, men jag är inte, det är samma sak här. Jag är inte säker på, på att det, det gäller över ett slutspel. Mina farhågor är fortfarande att han är, kan vara ska jag säga, för långsam och inte riktigt. Alltså det här när du pratar om frustration och lägger energi på fel saker. det Sånt kommer ju ofta av att man är otajmad i alla sporter och att man kanske inte riktigt hänger med. Nu låter det här helt sjukt att säga. Jag vet vilken fantastisk statistik han har. Och det har han längs vägen fram hit. Men det är från nu och resten som är det högintressanta. Och där finns det saker att fundera kring med, med honom. Har jag fel så att jag upp detta också. Givetvis. Mm, men... Ähm... Man kan väl ändå summera det som eh, lite, lite upp och ner för hela laget. Eh, vi, vi snackar med Urbro 5-2. Där fanns ju en match innan dess mot där hemma 0 göra En riktig eh, en riktig lösing rätt upp i mellan lösmaskarna. Eh, den var ju, vi lite med Cam Abbot idag, ett wake-up-call som han uttryckte det. Det eh, kändes som att det, det, det var nog rätt viktigt för laget att eh, studsa tillbaka och börja se ut som sig själv igen mot Skellefteå i lördags. Det såg inte rakt igenom. Eh. Podden görs i samarbete med Hockey Store. Välkommen in i någon av Hockey Stores butiker i Jönköping, Karlstad eller Kungens Kurva, Stockholm. Eller på hockeystore.se. Hockey Store, Sveriges största hockeyspecialist. Stadigt ut där efter 209 och raka förluster. Nej, men jag tror väl att det var ganska många som åkte runt och funderade på saker och röglor fram till vad var det tre minuter in i andra där när Pallola eh, gjorde det här kvitteringsmålet till 1-1 eh, mot Toledo då eh, som på något vis fick eh, fick röglor liksom och jag ska inte säga vakna till men fick dem tillbaka in i, i de gamla julspåren på något vis. För det var eh, eh, ett en väldigt bra toppmatch. Alltså kvalitativt. En av de bättre matcherna jag har sett på hela säsongen. rörelse mot Skellefteå lördags. Ett Skellefteå som imponerar stort med. Jag tror de kan bli riktigt farliga längre fram. Med tanke på hur deras trupp ser ut också. Så som du sa Daniel... Att vinna en sån typ av match på sättet Rögle gjorde. Man låg ju med 2-1 också. Och man krabblar sig liksom upp och förbi ett riktigt hårt jobbande Skellefteå. Men någonstans med samma medicin. Det var nog exakt det Rögle behövde efter inför ett tio dagars break. För hade de torskat mot Skellefteå också. så Trots tabellplaceringen och så, så tror jag att de hade funderat lite på lite mer intensivt på var de står inför, inför det här slutspelet. Mm. Ska vi släppa det som var också? Nej inte, riktigt. Nej, inte riktigt. För du har faktiskt gjort en intervju, Daniel, med Simon Ryfors. Som just ju det. kopplar samman både det som har varit och var de befinner sig nu. Och kanske lite framåtblickande också. Faktum är att den intervjun kunde inte komma till mer lägligt än så här. För att jag bullade upp för den intervjun precis på detta temat. Och, och sa just så efter två nio av torka vecka förluster. Hur viktigt var det att få liksom stötta upp som, som ett lag och, och liksom gå på uppehåll med en sån här seger i ryggen? Och då svarade Ryfors så här. Såklart jätteskönt att gå, gå på lite break med, med en sån stark seger. Så det, det betyder mycket att vi kunde komma tillbaka på banan och visa att vi kan... Ja, vinna mot de här topplagen och spela, kändes som en slutspelsmatch liksom. Så det, det var fartfyllt och det var lite grinigt och eh, ja, det var otroligt skönt att, att gå på lite ledigt med, med den vinsten. Nu är det uppehåll igen. Var Rögle i behov av ännu ett litet uppehåll? Ja, eh, men det är klart eh, när man vinner så, så vill man ju ibland bara fortsätta men eh, samtidigt så vi har vi har lite kroppar som behöver behövde några dagar och eh, ja, vi har ju spelat väldigt tajt och, och mycket matcher så eh, någonstans tror det är rätt, rätt bra för våra kroppar också att få några dagar ledigt och sen kanske trycka på lite eh, i gymmet också så man eh, kan bygga upp lite där igen eh, och nu har vi ju eh, lite glesare med matcher så, så vi kommer kunna trycka på lite hårdare och eh, att bygga upp kropparna lite äh, inför slutspillet så äh, det känns som att vi har väldigt bra förutsättningar. Några omgångar före slutet berätta, vad tycker du att Rögle står för tillfället? Äh, ja men det äh, ja, vi vill just prestera varje kväll och jag menar frågade man för fem matcher så, så kände vi att vi hade hittat liksom självförtroendet och skulle slutspörta, men sen torskar man två. Liksom. Så det är alltid svårt att se vart man står. Det gäller bara att försöka vara så förberedd som möjligt. Ja, klart, vi vill ju vinna alla fem sista matcherna nu för att, för att hitta en riktigt god känsla. men ja, Som sagt, det, det finns lite små detaljer att jobba på. Vi kommer kolla både video och träna lite tuffare på is säkert och, och trycka på lite gymmet så, så vi är riktigt redo. Och, ja. Ja, Vad står firma i Ryfors sa för tillfället? Eh, ja, det eh, har också varit lite, kanske tio är lite upp och ner. Eh, men jag eh, tycker fortsatt vi, vi spelar med bra fart och i eh, svåra möten när vi väl sätter igång. Eh, nu sista matchen var det ju var det skönt att. Eh, resterande kedjor och, och många killar steppade upp när, när vi kanske inte hade vår bästa. Eh, men eh, jag tycker vi, ja, vi vill ju vara med och bidra varje kväll. Och, eh, ja, så vi, vi vill liksom eh, ha, ha våra kroppar redo inför varje match och vi vet ju någonstans att vi har en riktigt härlig kemi och, och så här långt in på säsongen. Vi har spelat väldigt många matcher och, och presterat väldigt bra tillsammans. Och, eh, vi framförallt kanske behövde några dagar för att liksom, eh, ja, resetta lite. Mm. Och du har varit inblandad i många säsongsavslutningar med den här klubben som har till och med liksom ångestladdade. Och så här, nu är ni topplag och ni väntar på slutspel. Ni slåss som toppplatser i sl Kan du förklara skillnaden? Nej, men man går ju går in för varje match med tanke att man kommer vinna och att det är liksom, eh, vi går ju för en serie seger liksom Så eh, det är ju otroligt stor skillnad. I vanliga fall så, så har vi varit inne i ett litet typ av slutspel så många av bottenlagen är nu, liksom, och, där det gäller och, och kriga för varje poäng. Um, så det, det är stor skillnad man, man spelar i varje match med glädje och fortfarande liksom, uh, uh, bara posit positivt och uh, uh, vi, vi siktar uppåt och det finns bara liksom, en god, uh, god bonus i att vinna seriestegen. Um, så vi kommer ju slut att bli Man spelar lite, uh, man är lite lättare än om man, är, om man spelar ångestmatcherna. Uh, liksom. Låt mig gissa att jag inte får något svar på den här frågan men ställer den då. Vem vill du möta i slutspelets första runda? Faktiskt inte ni tänker tänka för det. Så eh, nej, det, jag tror eh, ska vi vinna ska man kunna slå alla. Så eh, jag har, har ingen favoritmotstånd. Ja, där hör ni pojkar. Simon Ryfos har inte ens börjat fundera på slutspelet. Eh, vad tror ni? Han hade eh, lögndetektorn gett jätteutslag när han hade kopplat den. Eh, ja eh, ja Något va det där, är ju, det där är ju förbryllande Och förbluffande och märkligt Och allt vad ni vill Att spelare tänker så väldigt lite På som inte. händer Nej, Så förvånad kommer det bli När det inte blir timra och i klass Att de inte ens är med i serien För de har inte ens tänkt tänka på motstånd då. Nu håller vi på att raljera Över just Timon Ryfors här Men det, det här, han, han är ju någon slags prototyp För hela hela etablissemanget. Det är så här. spelarna tänker inte. Så det alla spelare svarat. De, de är här och nu. Det skickar ju fel signaler och babblar om slutspel som kommer. De har mycket jobb att göra hur, hur innan. Tror ni så... att jag hade svarat om jag hade varit en spelare av Simon Ryfors <laughs> kaliber? Hade jag sagt, det har jag aldrig tänkt på. Det är en stor sorg att vi inte kunde få uppleva det igen. Att du bara sagt Ge oss Malmö, jävla Nej, inte jävla, det är ett skitlag Vi kör över dem, 3-0, 4-0 Inga problem du, Det hade blivit många, många rubriker Med, med, med mig Journalisterna hade bara Okej, okay, nu har han satt sig i skiten igen Och så hade jag blivit inkallad till styrelserummet Vecka efter vecka Nej, men det Så mycket mediatid du har hade fått Vi är gått till varje gång <laughs> här, vad, ska vi göra, vad ska vi göra på idag då? Ah, ta hjälm han kommer säkert att säga något puddigt igen. Precis. Men hur, hur ser det ut runt play-in-sträcket? Ska vi kort redogöra för att ettan och tvåan möter play-in-lagen i kvartsfinal. Och det, vi får ju ändå säga att tecknen, stjärnorna lyser ditåt och landar ett eller tvåa. Ettan får möta det sämst placerade play-in-laget som tar sig vidare. Ehm, ehm, från den lilla matchserien där. Och två tvåan att det bättre placerat ja, vi, lag. Vi kan nog nästan slå fast att Rögle och upp på de två första platserna. Okej, teoretiskt är det inte så, men i praktiken är det faktiskt så, hävdar jag. Så det blir ju play lagen som de två får. Ja. Och då står det alltså mellan Leksand och Färjestad och Djurgården och Malmö som det ser ut nu. Malmö som fått ordentlig eld i baken. Sex raka segrar och tre tror jag inte är en motståndare som Rögle skulle vilja ha om de fick välja så småningom. Nej, Nej det tror jag heller om. Vi kan ju också nämna på, på det här med in att eh, läxan och Färgstad har ju spelat två matcher mindre än Frölunda, eh, som, Frölunda som ligger hos sexa just då. Eh, och läxan har 71 poäng, Färgstad har 69 och Frölunda då som är ovanför just nu har 75. Så det kan mycket, om Frölundas eh, usla form fortsätter så kan det mycket väl bli så att de hamnar i play-in också. Eh, det är svårt att få en överblick av tabellen när den haltar så här mycket men det är ändå vart att nämna i sammanhanget. Vi kanske ska hålla oss till de fyra lag som ligger där just nu och, och snacka om Rögläs eh, potentiella motståndare men ändå. Ja, för vi kommer var så säkra. Vi kommer att verkligen djuploda lite längre fram. Ge oss någon vecka till, ett par veckor till. Då är vi framme där och då blir det verkligen att vi nagelfar de lagen. Vi också vet exakt vilka lag det handlar om och när de lagen har mött varandra inbördes. Vi ser vilka som har gått vidare från play-in också. Man kan väl säga att det jag tror är att liksom, det, det, man har inte jättemycket fördel av att komma ett eller två sätt till att jag tror inte att man får ett mycket sämre lag även om liksom, tabellplaceringarna är ju såklart en indikator på, på styrka. Så det är ju hemmaplansfördelen som man är garanterad långt. Den är, ju, den är ju det tunga i sammanhanget. Sen är jag inte så säker på att det, att, liksom, det är så mycket lättare för ögla att möta Säg Malmö, det blir Malmö eller Färjestad som är planlagen kontra Örebro eller liksom Frölunda som nu ligger före. Det är nu hemmaplansfördelen. Och den hemmaplansfördelen är ju på ett helt annat plan det här året än vad det har varit tidigare. Det är ju ingen publik och då är ju inte hemmaplansfördelen vad den hemmaplansfördel faktiskt egentligen ska vara. Nej, det är sant. Men det, jag tror ändå att det, det är ändå en fördel i form av mindre resor och, och någon slags inneboende trygghet Så tror jag ändå att det är en fördel att prata om. Man kan ju lura alla till att det är så i alla fall. Kanske också en fråga för idrottspsykologen. Ja, det är inte intressant. Ja, men, men de här fyra lagen, jag sa att man vill inte ha... Om det skulle bli de här fyra lagen... Vi, ja, så Malmö... Vill ju inte Rögle ska gå vidare då Ta sig vidare i play-in och sen få Det tror inte jag Jag tror att Rögle skulle Både, både göra Volter, ljushopp och saltomortaler om det blev Djurgården Definitivt, Malmö har ju knäckt koden Lite grann mot Rögle, passar dem Dåligt, Rögle skulle ha 100% att förlora, Malmö skulle ha 100% att vinna i den serien jag tror som Rögle hade fått välja här nu av de här fyra lagen då, så tror jag att man hade valt att möta Djurgården i en kvartsfinal. Det känns som det laget som av de här Rögle har bäst koll på och känns mest liksom greppbara på något vis i hur de vill spela. Och, och så och jämför man med Färjestad så vet man inte riktigt trots att de har gjort en dålig grundserie så vet man inte riktigt var man har dem i slutspel och Leksand känns ju helt oberäkneliga. I, I deras form och, och förmåga egentligen också. Så de kan ju verkligen biksta till och göra helt suveräna matcher. Samtidigt som de, allt mindre ofta, men de har ju också ganska eh, låg lägsta Så jag tror Aj, ja. att eh, det, det Djurgården man landar i som, som någon mm. slags drömmutstånd. Jag säger också, som du är inne på Linus, Leksand, det, det är det lag som har absolut största skrällpotentialen av alla lag som är inblandade, skulle jag säga. Eller det, det, det är min åsikt. Färjestad, ja, Rögle förlorade nyligen mot Färjestad. Och vi vet hur tunga de kan vara och får de, de något slags stäm, då är det en, en mardrömsklass. Kvartsfinal motståndare. Intressant med det du sa: då den där med, bara för att en parallell med vilka, vilka som har att, att vinna och förlora. Och när de röglar vinner serien eller två, så har de ju bevisligen press på sig att ta sig vidare från en kvartsfinal. Men vad, vad, vad tror du om det nu skulle bli, om vi ändå går ut och kollar på lag nummer sex Frölunda om Rögle skulle få Frölunda. Känns det som att den här pressen är lite omfördelad då ändå? För att skulle Frölunda rycka en kvart så har ju de gjort en fiaskosäsong. Samtidigt vet man inte riktigt vad man har Frölundas stora drakar med Lundkvist-gänget i ett slutspel. Men där har väl. Där är väl pressen lite mer fördelat jämt? Eller? Tveklöst. Det känns som de är väl. Regerande mästaren, det var länge som man spelar med de här bucklarna, men de är liksom regerande mästare, det skulle ju vara, även om det hade varit ettan mot Plain så hade det känts som 50-50 i press på något vis, så jag håller verkligen med. Sen ska jag göra en hjälm och göra en skallning, ni behöver ni inte ens resonera så mycket om Djurgården för jag kan inte se på kartan att de skulle vinna en serie och gå vidare till kvartsfinal, Skadorproblem skadeproblem och minuspsyken ja, ja. Okej, okay, vi tar bort Djurgården De är inte ens aktuella För en kvartsfinal, då är det tre lag kvar Och det bästa vore väl nästan att Då, i synner att Luleå Ligger så pass högt upp som man gör Men annars är ju är Luleå en drömmotståndare För Rögle, det vet vi ju sen Gammalt Och, och ja, Bulan har väl inte vunnit något med, med Luleå än heller så, så nej, men det skulle ju vara en rena räkmackan för Rögle att glida sig igenom det och dessutom skulle vi få bort ett, ett lulolag då eftersom Rögle är ett lulolag också. Det vet vi också sen gammalt. Precis. Jag vill bara ställa eller, prata klart om Malmö med att Mardos man ska väl balansera upp det snacket också och säga att liksom kommer Rögle upp med någon slags normal kapacitet så är de ju har de ju ett betydligt bättre lag än vad Malmö har rakt igenom. Möjligtvis målvaktssidan undantagen när det är jämt eller till och med tippar till spöket allsenfält, Annars så liksom, om Rögle skulle möta Malmö och flyga så har ju Rögle underpresterat grovt. Det måste man ju ändå vara krass att säga. Ja, det finns ju precis. Det finns ju två sidor av det. Alltså om, om Rögle ryker mot Malmö i en kvartsknål efter den säsongen de har gjort så är det ju ett jättefiasko. Det är inget att säga något om. Så därför ligger ju pressen helt hållet på Rögle som du säger Daniel. Men å andra sidan ska man snacka om SM-guld och att man har det som målsättning så känns ju... Malmö som en, en helt okej medståndare i en kvart. Det, det är ju i så fall ett hinder som, som måste övervinnas. Och oavsett om de har knäckt koden eller inte så ska man, ska man gå hela vägen så ska man ju ha tillräckligt mycket verktyg i den lådan för att luckra ut Malmö och helt enkelt ta sig vidare. Alltså så, så är det ju bara. Så man får ju verkligen belysa det från båda håll. Såklart, men det kan ju vara bättre för Rögläs del att någon annan städar bort Malmö så att de inte är kvar till en semifinal eller något sånt. Jo, men jag måste säga, och jag vet att folk inte lyssnar på den här podden i första hand för att få information om Malmö Redhawks, men jag har sett dem ganska mycket under säsongen och har varit väldigt liksom, kritisk och ifrågasätt vad de ens håller på med. Men jag måste säga att jag tycker att de ser rätt så förvånansvärt starka ut nu med tanke på mitt i säsongen panikvärvningar och har fått ihop det som de gör och spelar som de gör nu. Så nu de slår ju Rögle i en tid när de inte var särskilt bra egentligen. Alltså för det mesta var ganska risiga. Nu tycker jag att de spelar De spelar bra. De är svåra att slå. Ja, vi kanske ska stanna där med, med slutspelsnack. Det är ändå fem matcher kvar för Rögle. Det är några fler matcher kvar för Växjö och andra lag. För det är ju så att corona, coronapandemin fortsätter att sätta käppar i SOL julen. Och det vill allt till att det inte kommer fler utbrott. För då vet vi inte vad som händer med grundserien. Hur länge den ska hålla på om slutspelet ska se ut som det är tänkt att det ska se ut. För anledning att återkomma till många om och men i slutet. Kan det vara bra att inte tömma hela lådan med ammunition? Mm. Precis. Precis. Ska vi ha några frågor? Tycker jag. Du, nu, lät du, nu lät du som. Uh, ah, du kommer inte på. Är det hip-hip? Frågor? <här> <här> ja, det är han, Kajan. Ja. Du tyckte jag lät som Kajan. Ja, ett och två. Redd Alarmas lek. Redd Alarmas lek. Frågor. Du är ju roligare än du är bra på skanska i alla fall. Där har vi. Ja, kör på. Bra. Gott, hjälmen. Vi har fått ett mejl från Susanne Rosengren, hon skriver Hej, det hade varit intressant att höra er synpunkter och reflektioner över vad ni tänker om hur Rögle ska stå sig i slutspelet. Är Rögle tillräckligt fysiska och tuffa för att stå emot motståndarnas fulspel? Sista matchen mot Skellefteå spelade hela laget fysiskt och som en enhet med tacklingar och så vidare. Det ser hoppfullt ut. Men mot Örebro blev vi lite betänksamma, jag och Sambon. Det ser ut som Rögle bara tog emot och inte försvarade sig. Mm. Rögle spelar oftast alldeles för snällt. Tackla inte tillräckligt. Du får inte undan motståndaren. för vår få är det effektivt. Rögle har även SFLs minsta backa. Som motståndarna har lättare att neutralisera. Ser fram emot veckans avsnitt. Önskar er en skön dag Och ni om detta? Är Susanne på spåren? Ja, förlåt Susanne. Ja, säger jag. Jag skulle nog säga att Rögle har. Tillräckligt med fysisk tacklingskapacitet i Ellen Lesund och Moritz Seider och Erik Gellina. Det, det, det, det är inte tre små blåsburfer vi pratar om här utan tre gröna, starka, storväxta spelare. Eh, Nej, nah, jag vet inte det. Och framåt finns det också sådana som inte bangar för att, att ge sig på. Finns i alla ledser. Sen har de ju spelare som kanske inte har tacklingar som sitt främsta signum. Och det, det är bra, tänker jag. För att skulle det bara vara tacklingsmänniskor, då, då kommer man inte långt i ett slutspel heller. Man måste ha snidare, man måste ha poänggörare och de som kan undkomma och lura. Och slå ut sina motståndare en mot en. Så nej, jag är nog inte riktigt överens med det. Ja, Örebro borta var ingen höjdare. Där, där ger jag dig ett poäng för den analysen. Men i övrigt, ja, jag tror att reglerna har vad man behöver. Um, ja, alltså jag tror gjort lite svårbedömt. För man har inte sett alla de här rögle i, i skarpt slutspelsläge. I grunden tycker jag också att man har ett lag som är... Jag har svårt att se det här laget liksom vika sig, backa undan, bli fega. Inte räcka till när det blir fysiskt spel. Det är kanske svårt att säga. men som jag sagt innan så det kommer... Och hända mycket när liksom alla reglagen skruvas upp och liksom motståndarna kommer att ta Ryforslinan stenhårt. Hur, hur tacklar de det? Hur, har liksom Ryfors en nivå till att och, och leda laget liksom även när det börjar blåsa så? Liksom. Det är det som är intressant att se. Jag tror man, kan, man kan egentligen bara gissa kring det. Men i grunden så är min åsikt också att det, det finns tillräckligt med fysisk liksom motståndskraft. Det är inget lag man kommer att flytta på. Precis, jag har lämnat överordet Men det kommer jag på en faktor till i det här Och det är att det finns ju en herre I båset Som ju kanske inte la fingrarna Emellan heller, Cam Abbott Så skulle det behövas höjas upp På den nivån Så kommer nog Cam Abbott Och se till att Hans spelare gör det Jo men de, har, de spelar ju också ett spel som är väldigt liksom, inriktat på att spela intensivt på att alltid vinna sina kamper så att men, de är ju på något vis programmerade egentligen för, för slutspel. Det är ju liksom ingen, det är ingen Snyder hockey direkt liksom, och vill praktisera liksom, och åka runt och spela, spela fin hockey. Det är ju, det är ju, de vill ju spela en intensiv, eh, intensiv hockey. Nästa fråga. Jag tyckte Linus att du viftade vi om någonting. Vill du inte göra något tillägg i debatten? Nej, alltså det, är, det är egentligen ett stickspår. Så jag vet inte om det passar in här. Men tanken slår mig bara att eh, apropå det ni pratar om. Att man inte har sett dem i skarpt läge. Det, det finns ju ganska många intressanta frågeställningar att fundera kring. Just med hur man tar sig an sådana här matcher nu. Jag är medveten om att Rögle har många spelare i truppen med slutspelserfarenhet som har eh, vunnit SM-guld och gått långt i olika typer av slutspel eh, i olika länder också, men man går in i det här som, som en favorit eh, det är mycket, mycket som handlar om hur man tar sig an detta mentalt också alltså lägga sig på rätt anspelningsnivå det får inte bli du får inte bli övertänd heller alltså och börja ta massor av dumma utvisningar. Du måste lägga dig på, på den där nivån där då man släpper de här småfyla gärna som man måste göra i slutspel och så vidare. Så det är trots att Rögle har mycket slutspelserfarenhet så är det ju mycket som är nytt för det här laget eftersom man kommer in i det som en av guldfavoriterna. Och det, det är väl egentligen det jag tycker ska bli mest spännande att se i kvart 01. I, hur tar sig Röglan anspänningsdelen av slutspelet? Ett stickspår, men jag, det var det jag satt och fundera på, Daniel, i alla fall. Jag fattar, Nej, men jag, jag är helt med där. Jag är också jättenyfiken på detta, för att det, det, som jag sagt innan, det kommer, att, det, kommer att, det kommer att hamna i situationer som man kommer att säga, liksom, av ah, fan, tusen gånger liksom. Hur, när, för det slutspelet är liksom inte... Det är något helt annat och det kommer ställa ställas inför utmaningar och frustrationer. och liksom, Det kommer hända så jäkla mycket som det ska bli superintressant att se hur de tacklar, om de växer eller liksom blir små. Jag är jättenyfiken på att se var, liksom, var alla indiv individer tar vägen, vilka växer, vilka försvinner. Super, supernyfiken på det. Och så starten. Alltså vad, vad händer om man eh, torskar kvart finalett till exempel? Hur hanterar mm. laget det? Exakt. Alltså det är en, sån, den typen grejer. av liksom, utmaning. Det är en, en sån utmaning. Liksom. Vad händer om du stussar emot och kan bli skitförbannad och det är 0 och 0-2? Vad händer i läge 0-2? Vilka, vilka kliver fram då? Liksom? Det ska bli jätte, jätteintressant. För det, det, en sak är, ju, kan vi, är vi säkert helt överens om. Det, det kommer liksom inte att gå. Som du gör nu på räls. Slutspeln går aldrig på räls. Det är en kaosresa. Man kommer väl säkert att ställas för alla de här typerna av utmaning längs vägen. Om man ska stå där i slutändan mm. och, och vinna. Och det är mm. därför eh, det ska bli så spännande att se hur man tacklar dem eh, längs vägen då. Apropå det. I vår jingle kanske är det så att vi ändå har kommit fram till den punkten nu. Där... Om det nu är Chris eller Cam. Det är väl Chris Abbott som säger det här. We're here to win the championship. Nu kanske yep. det faktiskt finns tyngd bakom de orden. Vi har ju kört den här gingen i, i åratal här nu. Men nu är vi där. där det kanske finns substans i det. Ja, Utanför bara... hotellet i Kuln. Ja, precis. Det är bara, alltså, Någonstans får man ju titta på röglers säsong. Och den trut man har nu. De har ett fruktansvärt bra lag på pappret. Så är det bara... Så att de inte skulle vara en av guldfavoriterna, det, det är klart att de är det. Jag har fått en fråga på Twitter från en Viktor Ekström som skriver Varför har inte Rögle gått ut någonting om Nick Sörensen? Det här är en fråga som återkommer ofta. Man har inte hört något från honom på över ett år. Ingen intervju eller lägesrapport, ingenting. Vill bara veta om han är okej eller om det är mer än vad vi vet om. Och där kan vi väl bara säga vad vi har sagt innan. att eh, Som vi har förstått är han liksom väldigt långt ifrån spel. Eh, han är inte okej. Okay. Eh, vi har sett honom i, i arenan någon gång. Eh, och anledningen är väl att han inte har velat eh, göra några intervjuer helt enkelt. Ja, så är det. Så det, vi, jag kan väl säga att ingen av oss sitter nog på någon uppdaterad information där. Men... Eh, jag tror, utan att, det är en ren gissning men jag tror inte att vi kommer att se honom på när det så igen. Jag tycker ändå att det är, en, det, det är bra Victor att du ställer frågan för det, det är lätt att glömma bort spelare när ett, ett lag går så bra som Rögle gör att det finns faktiskt spelare som lider i bakgrunden som, som, och han har ju blivit bortglömd kan man säga så att Bra att du tar upp det här ändå så att hans namn finns med i rullorna den dagen han faktiskt är beredd och vill prata om hur han mår och hur hans framtid ser ut. Precis, ja, men det är, ju, det är ju av uppfattar jag det som liksom av omtanke från supporten som märker att han försvann ju mitt under försäsongen var det väl och... Och men vi, ja, vi vet inte, alltså när jag säger att han inte kommer tillbaka så är det en ren gissning. Men det är liksom den senaste informationen jag har fått. Att han fortfarande brottas med liksom sviter av, av hjärnskakningar. Och eh, vad jag har förstått ifrån, är, är liksom långt ifrån att ägna sig åt elitidrot. Ja men på något vis frågan är han okej. Okay? Det är en kille som är i mitt i karriären liksom. så hade han varit okej okay så hade han varit tillbaka på en hockeys nu. Så enkelt är det. Ja. Och sen är det någon som frågar vad vi vet om de här nyförvärven som, som ska vara klara för öglet till nästa säsong. Unga gossarna från, från Modum. Det är väl då läser jag till William Strömgren som Aftonbladet skrev om igår. 17-årig talang och Arterna i backen, William Wallinder Som kvällsposten har skrivit om tidigare Jag har inte gett mycket, Jag har inte jätteinsatt i de här två pojkarna Järn, du kanske kan hålla fem minuters monolog om, om du tror om de här två. Jag tänker att Om det lät att... raljant så var det inte meningen Jag menar bara att det var, jag vet lika lite som jag gissar det. Nej, nej, men jag, det, det jag har tänkt i det här När det kommer sådana här uppgifter och de brukar ju ofta stämma också. Så jag, jag har liksom ingen anledning att hysa några tvivel kring det. Så, så tycker jag det är intressant att Rögle är så långt framme i att fiska upp de som anses väldigt lovande. Att Rögle har blivit den klubben som dels är där och hugger. Och dels är en klubb som unga spelare vill till. Att man på så kort tid har skaffat sig den statusen i Sverige. Sen har inte jag kunskapen om just de här spelarna. Men, men det säger någonting om... om om Röglas... Ja, var Rögl befinner sig i hockeyhierarkin just nu. Ja, och det är väl också sett, alltså ett kvitto på att man har jobbat rätt de senaste säsongerna sedan tvillingarna Ebert kom in. Det, det finns ju exempel på, på spelare som de har värvat i Gland, och även Lukas Elvene som har, som har spelat där och som nu spelar i NOL respektive AOL. Det är ju de allas unga talangas att ta sig över dit. De ser att um, det har gått för andra i... I Rögle och då blir det mycket lättare att ta ett sånt beslut också. När det finns då, eh, nu gissar jag bara med att i så fall att Rögle har presenterat en, en färdig, färdig plan stegvis. Så här, här ser vi dig säsong ett, här ser vi dig säsong två och sen säsong tre ska du åka över till Nordamerika. Typ, om ni står vad jag menar. Eh, så där har man ju byggt upp eh, en helt annan bas än vad man har haft om vi backar bandet Fem, sex säsonger. Som gör att de här unga talangerna tycker att det är attraktivt att välja ryggen helt enkelt. Ja, men så är det ju. De har ju byggt precis som du säger. Ada Medström är väl en annan som spelar och som lite motsvarande kanske kategori som de här två från Modo är Och det är liksom förtroendekapitalet om man ska säga, har ju har ändå arbetat liksom byggt upp eh, ihop med. Malm, alltså att man har blivit duktig på att vilka det man vill ha, och framförallt få dem att tro på detta, hoppa på detta. Så, men vi får väl återkomma vad gäller. Jag har inte detaljstuderat dem. Nej, jag, jag skulle bara sitta och gissa också om jag hade liksom berättat om deras jag, jag har helt enkelt sett eh, dem och Modo för lite eh, för att sitta och, och babla om det. Det lär vi låta komma till helt enkelt. Snacka lite om att det är modern spelare bra i två riktningar. Ställer frågor till motståndarna. Går rakt på kassan. Jag slänger in mycket puckar på mål. 1-2 mm -hmm. <laughs> två, larmas lek. 1-2 Rädda larmas lek. Kogu, Fler frågor! <laughs> eh, precis. Sen är det faktiskt ganska många frågor som jag dissar av det skälet att vi har pratat om det. baksidan, eh, Ekestål kontra Johanneson. Eh, hur man gör med bristet och, och, och så. så en eller frågor som är på det temat. Eh, så jag. Eh, vi sparar helt enkelt. Historisk hörna. Men nej, det, det är ingenting med det. Det kan du inte påminna om så här hjälp att sitta och plina. Ta du trycken semla istället på sista, sista halvminuten. Var det inte du som skulle göra det den veckan? Var det inte så Linus? Var inte du överens om det? Egentligen, men jag kan väl ha tagit den laget förra veckan. då. Och... Ja. Du har inte köpt fler eller? Nej, jag har avstått faktiskt. Okej. Okay. Ja, nej, jag har inte heller hakat på när jag trenden nöja <laughs> Okej, okay, det, det är inget som har börjat med år då är eller det är semlar, det ja, inte inne. riktigt okay. underbart nöja Daniel Rot 40 plus just upptäckt till Intåg i Sverige existens avtaget ja, och skönt att vi vi fick runda om semle den här veckan också nu blir jag glad semelpoden Ja, nu har inte jag tid mer längre. Jag ska jobba. Är det sant? Ja, jag ska jobba. Så nu, ja, måste, nu tänker jag sluta här. Vem är vi och står i vägen för detta? Vi säger att eh, vågen försäkringsbyr tycker att detta är ett bra beslut. De eh, tycker, om, tycker om hellligt arbete. Eh, så vi tackar dem för gott eh, samarbete. Och tackar bara trogna lyssnare för denna veckan. Det gör vi verkligen stort. Stort Bröm till er som följer oss vecka efter vecka. Ta med era kompisar in i soffan nästa gång och men håll avståndet. Se till att sitta i varsin soffa i olika hus. Så säger vi. Tack för att ni åker med oss allihopa där ute. Är <laughs> ja, ni ska ha en stor eller? Verkligen. Hej med er! Hej! Hej. Övervikt, fetma och besittas. Snart lyder varannan svensk av övervikt Prova modern viktnedgång hos Supernormal Gå in på supernormal.health Alltså supernormal.health På Circle K är det enkelt att ladda Lika enkelt som att äta en korv Hej, en korv tack Vi finns alltid nära dig Runt om i hela landet